Ja, nu gick jag i alla fall att trycka på knappen. Så att nej, nu går det ju. Så att, eh, om det var det eller vad det nu var, det vet jag inte. Men nu funkar det i alla fall. Det är torsdagen den 7 januari och året är 2016. Innan vi kastar oss in i ett nytt avsnitt av vår podd här så måste jag be att få gratulera min kära kollega till lika bror Daniel som fyller minst 60 idag. Grattis alltså skit! Tack så mycket, tack så mycket. Uh, 60 är väl inte riktigt... Ditt summan jag fyller Men någonstans runt 25 plus Kan jag väl gå med på Att eh, jag ligger på Så tack så mycket Varsågod, varsågod ja, jag, jag sparkar ju mig själv i röver lika mycket Eftersom det bara är tre år mellan oss Ja, så att du vet ju vad du har att vänta dig När du fyller den 14 april här i år Ja, jag fyller jämnt och sånt det ja. Jag vågar inte ens tänka på ja. ja, du kommer ihåg din svensk va? Nej, just ja, det gör du inte för du nej, var så jävla full Nej, det gör jag också Tack för den, Så att räkna med något liknande Ja jag vet vad jag som väntar Som sagt ja. Den dagen, den sorgen då Precis Vi måste meddela tyvärr att Fredrik inte är med oss idag Men vi i Bröderna Adfors Vi lovar att vi ska göra Vårt bästa ändå Så nu kör vi hur har veckan varit, Anja? Jo, vecka och vecka. Vi ska väl inte prata om veckor, tycker jag väl. Det har ju varit... Vad är det? Vad är det? Tre, fyra... Tre veckor sedan vi spelade in sist, va? Det är sant. Det har vi har haft helger och grejer emellan. Ja, pre precis. Att Man har hunnit bli så fruktansvärt taggar på att göra det här igen. Så att, ja, hälften kunde ju vara nog. Men det var ju inte det som var frågan. Frågan var hur det har varit. Det har varit... Som förväntat och lite till. Det har varit jul, det har varit nyår. Det har varit en fruktan massa, massa födelsedagar just runt det här tiden på året. Jag vet vad du menar. Ja, jag menar, ska vi se, först jul och så fyllde min fru. Hon fyllde jämnt, hon också. Så att då passade vi på att... Ta en liten tripp över till lite söderut och åka till Tyskland och fylla på förrådet. Det var hennes det, eller? Nej, det var det inte. Det var faktiskt en kan man säga, en present ifrån hennes svägerska. Att vi fick åka, eller ja, det blev ju till Åster som att jag fyller idag som sagt var. Att de bjöd med oss på en resa till Kiel. Så att... Det var ju ett par dagar där, så att det, det var riktigt trevligt faktiskt. Och inga ungar fick följa med. Du fick ju mer än att bara fylla på spritlagret, antar jag. Ja, Ä det beror... jag har gärna varit en fluga på väggen den dagen när du berättade för Lollo att grattis på födelsedagen, vi ska åka och köpa sprit i Tyskland. Det behövde inte jag säga, det gjorde ju hennes vägerska, eller min svägerska, hennes syster sa ju det, så att jag slapp göra det. Nej, så att eh, det var ju där. Så att eh, hon fick ju en liten fin parfym. Utan där i, i, i hytten. Eh, ja, sen när det var jul. Det nyår. Lugnt och stilla. Vi var ju då även eh, hos hennes syster. då Även under jul. Och vi åkte hem då. Eh, på juldagen. Eh, Från Tranemål där hon bor. Eh, och det innebar ju att jag tog det väldigt lugnt på nyårsafton. Så att... Eh, Ja, jag fick provsmaka mina grejer när jag kom hem istället. Ja, Hur spararen har, säger man ju. Ja, precis. Uh, ja. ja, men alltså... Och så har naturligt ju naturligtvis som sagt, jag varit ledig i 17 raka dagar. Har jag varit total ledig, Så att det har ju varit fruktansvärt skönt. Uh, själv då? Dagarna låg ju så, så att man kunde få ut ganska mycket ledighet. Mm, jag tog fem semesterdagar, gjorde jag. Ja, det är bättre ju på saker ytterligare. Ja, verkligen. Jag tog tre månader. Så kan man ju också göra. Ja, fast de är ju slut nu. Ja, eh, mm. det var väl idag du återgick till arbete, eller hur, hur, hur var det? Ja, det första dagen tillbaka på jobbet. Inga elever ännu, de kommer på måndag. Eh, men helt plötsligt så blev man medveten om varför arbetet... Het heter just arbetet. Det är därför att man arbetar där och därför att det är jobbigt. Eh, nej, men det kändes av när man inte har jobbat på det sättet på tre månader och sen här plötsligt gå från 0 till hundra bara sådär. Men det var kul att komma tillbaka och träffa alla. Eh, ställa om sig lite. Det blir ju lite mjukstarten då i och med att eleverna inte kommer förrän på måndag. Mm. Så att, eh, nej men det... Det gäller att eh, hitta tillbaka in i gängorna igen. Ja, precis. Vi har haft en del födelsedagar här också, min sambo fyllör. Vi höll oss kvar i Sverige, vi firade eh, ganska lugnt, vi hade goda vänner på besök och så käkade vi lite och hade det trevligt ihop. Eh, mycket mer än så gjorde vi inte nu. Inte i år. Eh, får vi se vad som händer med henne när hon fyller jämt om ett par år. Eh, nyår har det varit här också och jul med. Eh, julen. Eh, firade jag i Göteborg denna underbara metropol eh, nyår också faktiskt det har varit ett väldigt pendlande nu mellan Tibro och Göteborg eh, så eh, jul firades hos min far eller vår far jag tror, och även hos morsan min Jag en säng. så det var mycket åkande fram och tillbaka, jag hatar den där grejen med logistiken på jul det är ett förbannat sittande i bilen och åkande kors och tvärs genom stan men om man bortser det så var det lyckats tre på många, många sätt. Eh, nyår var hos mellansystern. Eh, som säkert vet är väldigt mycket på smällen just nu. Ja, det kan ju dimpa ner som helst där, om jag har förstått saken rätt. Slutet av februari tror jag det är beräknat till. Men eh, ja, det är så pass mycket att man inte ville åka till Tibro som jag frågade först. Om de var intresserade av. Tänkte bjuda hit dem till mig, men nu blev det så att jag tog med familjen till Göteborg istället. Det här är trevligt där, det var jättebra. Roligt nyår. Och Med tanke på att det är nytt år så kanske det passar sig att skicka en hälsning till våra lyssnare. En försenad nyårshälsning. Jag har inte skrivit den själv, jag stötte på den någonstans för ett bra tag som... Men jag tycker den är bra Och den lyder så här Må det bästa i ert förflutna Blir det, det sämsta i er framtid Mycket tänkvärt Mycket tänkvärt måste jag säga Det är det mm, Verkligen, den, den, ja, den var bra Det kan vi hålla med om Sen det, måste vi ju hålla med om det att Göteborg det är bra skit det För där kan man spendera många timmar <laughs> Det är bara att snora Det har jag gjort själv Ja, ja, precis. Eh, ska vi gå igenom och... Är vi, vi klara där eller vad tycker du? Ska vi... Ja, nej, men Vi kan väl ta en titt på veckans ämnen eller så säger du? Ja, det så kan vi göra. Det har jag i den här veckan med, mm. även utan Fredrik. Det, det ska vi nog kunna ordna, i alla fall no någonting. Eh, då ska vi se. Våra rubriker är ju de vanliga. Teknik, film, tv-musik, träning, mat och... Den alltid lika öppna kategorin, annat. I teknikkategorin har vi lite snack om iPhone. Jag antar att det är du som kommer att hålla låda där, Daniel. Du som är senast frälst. Om det nu är så hiss eller diss av iPhone. Det kan bli spännande. Under film, tv-musik så kommer vi att prata om The Genera Chronicles. Maden Family, och vi kommer att ha det sedvanliga filmtipset. Vi eh, kommer också att prata lite om en konsert med Dream Drop. Träning. Eh, där kommer inte jag ha speciellt mycket att eh, inflika med, det brukar jag inte ha. Så eh, jag hoppas verkligen att du och dina nyårsluften har någonting med träning att göra den här gången. Mm. Sedan kanske vi kan säga ett par ord om maten, julmaten och nyårsmaten om vi nu åt något sådant somliga drickhus i middag. Det är nog inte så nyttigt däremot. Sedan under annat står det mycket kryptiska Where is Ray och Annika Tiger. Det där kan bli spännande. Så, vad säger du? Ska vi dra igång med tekniken och iPhone, hiss eller Dis? Hur är det med den saken nu, Daniel? Ja, hur är det med den saken nu? Ja? Eh, det är en bra fråga. Jag har ju, som sagt, skaffat mig en iPhone efter att ha varit android frälst de senaste, var blir det, 7-8 åren. Jag har alltså aldrig någonsin tidigare, använt, tänkte så här, men då jag, då ägt en iPhone. Och vi har pratat om iPhone eh, fram och tillbaka i den här podden ganska mycket. Som ni vet då så, eh, Fredrik, eh, är ju på gång att skaffa sig eh, en ny eh, iPhone i februari. Eh, jag har ju pratat om att jag eh, står i valet och kvalet för jag ska ta en iPhone eller om jag ska ta en Nexus eh, 6P. Jag har haft den sedan, jag vet inte hur länge tillbaka, massor av år. Mm. Men nu är det ju så att då helt plötsligt... Till en julklapp till mig själv kan man väl säga. 23 december faktiskt. Så sprang jag in på en tl 2 butik Uppe i etage i Trollhättan. Och. Eh, Hämta ut en iPhone. Med det här eh, abonnemanget som jag också pratat om tidigare. Byt från Tele2. Eh, och. Och det innebär ju då att jag kan byta till en iPhone 7 eller något annat roligt när de kommer in från ett halvår. Och mellan ett halvår ett år kan man säga då ligger mitt tidsspann som jag har tecknat upp mig på då. Så att egentligen kan jag byta nu men om tid senast ett halvår. Och ska vi se då, hur är det då? Jag har alltså ägt en iPhone nu i två veckor ganska exakt. Oj, oj, oj. Ja, eh, övergången har ju varit... Alltså... Den har ju varit... Överförväntan smidig, måste jag säga. För det första... Mitt liv ligger och lever eh, i molnet. Jag har allt i molnet som man kan ha i molnet. Kontakter, dokument, e-post, eh, e eh, musik... Eh, mm, bilder. Eh, allt som man har. Har du utökat din lagringsplan då för, för iCloud? Ja, det har jag. Ja, för du klarade det knappast på 5 gig då. 5 gig klarar sig inte någon på i dagens läge. Så att, eh, det där är ju bara liksom egentligen bara löjligt att, eh, att de erbjuder. Hur eh, mycket köpte du till? Ja, eh, Jag började faktiskt med att köpa till 50 eh, gig för 9 kronor. Mm. I månaden. Uh, men så satt vi där och... Jag satt där och pillade lite och så vidare. Och så helt plötsligt så är det ju tecknat upp mig en sån här familjeplan också. Ja, okej. Okay. Jag, uh, jag har uh, testat. Uh, nej, uh, vilket innebär då att jag kan koppla ihop sex stycken uh, iCloud-användare till, till en familj. Och då i min fall tänkte jag då att... Vi är fyra i familjen och alla behöver utrymme. Så att uh, jag tar uh, 200 GB istället. Så får vi 50 var i alla fall. Ja, det är fair enough. Det är schysst delat. Ja, men som sagt var det var ju min enfald. För det visar sig att det var jag som fick 200 GB. Och ingen annan fick det, något. Det skulle jag inte förvåna <laughs> men om det blir så i praktiken också. Eller åtminstone 175. Eller? Nej då, jag har 200 GB. Och 100 har ingenting. Så att det där med familjeplanen där. Vi kan dela musik och vi kan dela appar. Och jag kan kontrollera eh, de underåriga... Ifall de får installera appar eller inte. Så, så långt har vi kommit. Du kan dina tonårsbarn och se vad de tar vägen med sina telefoner i fick igen. Eller? Det kan jag ju delvis eftersom att en har iPhone och en har en OnePlus One. Så att uh, den ena går och den andra inte. Nej äh, men det, det, det får du fixa till då. De är ju nästan gratis iPhones. Så. Ja precis det är ju bara spring hämta en i närmsta butik mer eller mindre. Det, det kostar ju ingenting. Det du ju ja. Så varför mm. inte? Uh, Nej, men... Uh, som sagt, va? Uh, uh, två veckor... Jag, jag kan, på två veckor kan jag väl inte säga att jag är... Varken det... Uh, jag kan inte säga att jag är... Alltså, jag är inte frälst... Uh, ännu. Kan jag inte säga. Uh, och det är ju så att allting som jag har sedan Android-tiden... Det har jag ju faktiskt kvar också. Uh, som... Min Google Drive är ju fortfarande på 200 GB. Mina bilder går fortfarande upp till Google Foto och så vidare. Så att just nu så ligger jag i ja, både hängslen och drivrem. Helt enkelt. Allting på samma ställe. Men jag skrev ett inlägg på min blogg på artfors.se. Eh, om Siri. Och Siri är ju Guds gåva till mänskligheten. Så fantastiskt. Alltså... Vad är det du tycker är så jävla bra med Siri? Allt! Precis allt! Det, den alltså... sexiga rösten och... Nej men alltså... Säg till den och gör något och den gör det. Och blir det inte bra så säg till den och ändra det och den ändrar det. Alltså jag gjorde en sån här... Jag la till ett evenemang i min kalender. Eller, eller en... ja, som jag skulle göra. Och så visade sig att det blev inte av. Och då talade jag om för Sira, du tar bort det där. Inlägget i kalender. Ja, visst, bra, borta. Jag hade aldrig provat att göra sådana grejer Jag ska testa och Latcha lite mer med henne Jag satt här förut och skickade meddelande till dig Och så blev det lite fel Och så sa till henne Nej men du ändrade det meddelandet jag vill säga Jag vill att det står så här istället Och det där med liksom Om du tittar i meddelandet som är skrivet på dig Så har du både punkter och kommatecken och Alltså det, det talar då om att du säger till Siri då att Skriv hej hur mår du Frågetecken skriver Och då blir det ett frågetecken så att såna där, alltså bara en sån sak som att en mening blir en mening och inte bara en lång rad med bokstäver eller ord, om du förstår vad jag menar. va? Du kan, ja. du kan alltså sätta upp en hel, en, mer, en riktig meningsbyggnad genom att tala till den. Men just det där att du kan, som jag stod inne, jag, alltså jag har. Jag, är ju en sån, jag har ju telefonen med mig precis överallt var jag än går. Om jag såg på toaletten så tar jag med mig telefonen in. Är det inte för att läsa då så är det liksom. Jag kommer med att jag aldrig ska be få titta i din telefon? <skratt> jag kan hålla den för dig om du vill. Ja, det är nog en förutsättning då. Ja, men lika ofta som jag tar med den in, lika ofta gör jag rent skärmen så att det är ingen fara. Uh, om man säger så jag är ju nog ren skärmen mer än uh, det, det där ytskiktet som brukar ligga på jag brukar nog slita loss, slipa loss det jämförs med än uh, att det liksom försvinner av sig själv uh, men som sagt ja, jag stod igår jag uh, kom ut ur duschen jag har en liten hylla i badrummet och där ligger telefonen och kommer på det liksom. schampo till slut Säg till Siri, lägg till schampo på inköpslistan hon talade om för mig. Ja, nu har jag lagt till Schampo på inköpslista. Ja, skitbra. Nästa gång jag går handlat så tittar jag på inköpslista så står ju grejerna jag har talat om för henne. Alltså, det är så är smidigt. Duktig. Jätteduktigt. Gre Och Men, grejen... Med, med, med, med, med mitt syr, Jan Bärdda, det var väl att nej, det, så länge hon har kunnat önska Nej, det är ju bara sen. Det var bara ett par uppdateringar sedan. Som alltså, faktiskt... Hon har bara kunnat svenska sen i februari tror jag det. I... Det är inte länge i alla fall. Och då Nej. Var det omständigt när man, skulle... när man inte kunde prata svenska med henne? Ja, Nej, men sen februari år. Mycket. Sen februari 2015 ska det vara. Ja. Så kan hon prata svenska. Och det är ju det som är grejen. Google Now funkar ju precis på samma sätt på Android. Men Google Now på svenska. Alltså, nej, det, använder du den engelska Googlerna, då funkar den på exakt samma sätt. Men eh, den svenska är så undermålig, eh, så att, eh, ja, hälften kunde vara nog faktiskt. Eh, så att, tills Google har fixat Googlerna på svenska så håller jag borta från det. Men Siri däremot, Guds gåva till mänskligheten mer eller mindre. Jag kan ju inte låta bli att tänka på det här avsnittet the Big Bang Theory när Rajesh skaffar sig en iPhone och blir förälskad i Syrien. <laughs> ja, jag har sett det Det, det känns som lite sådana vibbar här nu. Så... Riktigt så illa jag, är det inte. Jag ska, jag ska säga till din, din hustru att hon håller lite extra koll på det. Där. Hon har redan börjat kasta konstiga blickar till min telefon. Det kan jag inte hålla ja. Så Så det behöver du inte göra. Hon har, hon, hon, I got my eye on you säger hon varje gång hon ser telefonen. Så att det, det, det är lust då är eh, varningar från min sida överflödiga ja faktiskt eh, det var, ska vi se appar som sagt var där har jag flutit på över förväntan eftersom att du lever i molnet eh, så är det alltså jag har köpt betalat för en app av alla var det är nu 160 eller vad du har installerade. Eh, det hade jag inte behövt det heller om jag ska vara riktigt ärlig eh, men den appen är så pass bra så den vill jag ha ändå eh, som det ser ut det, det, det som jag än så länge stör mig på, eh, som jag inte har kunnat göra någonting åt, det är notisljud. Eh, eftersom att jag har ett sånt jobb som jag har eh, så ligger ju oftast telefonen i fickan. Jag har någonting i örat där jag kan höra vad som händer istället, då, ett headset eller något. Och då har jag ju på min Android då har jag ju olika notisljud för olika händelser beroende på... Och jag vet ju vilken det är för att jag ska kunna agera på det på... Ja, ett speciellt sätt, helt enkelt. Mm. Uh, SMS, e-post... Uh, alltså prioriteringsordningen, helt enkelt. Hur ska jag agera på den här notisen? Uh, både, uh, Twitter, Facebook, uh, Google Plus... Har ju också haft notisljud på för att liksom veta... Ah, Okej, okay, det var det. Det behöver vi liksom... Det kan jag ta nu, det kan jag ta sen och så vidare. Men det ska du kunna ändra i notisen, inte? Ja, men... Det gäller inte alla appar. Nähe. Nej, Jag har gått igenom hela telefonen. Jag har inte hittat någonstans där jag kan ändra exempelvis Google Plus-notisen. Det finns en genere ett generellt notisljud i eh, iPhonen. Allt nästan allting har det. Förutom då, vad jag ska se här. E-post. Eh, SMS. iMessage. Eh, eh, jag får, jag får faktiskt gå in och titta här för att kolla så att jag säger rätt <tryck> ja, men det kan nog stämma att som det är nu så har nog flera olika appar samma notiser det är ju aldrig uppe det som ett stort problem i och för sig, men jag behöver inte ha båda händerna på ratten nej Eller precis utan jag kan plocka upp telefonen i fickan när det är någonting så vet jag om ja vi bara kolla om det är eller inte. Ja, precis. Men, men som sagt, jag har ju ett jobb där jag sitter i en bil och då ska man inte kolla på telefonen helst när man sitter och kör. Mm. <kör> men det som är det i allvar det är ju ringsignalen. Det är ju sms-signal. Eh, röst, nytt röstmeddelande eh, står det här. Men det är ju ingenting som vi har i Sverige på det sättet. Nytt eh, brev, alltså ny e-post. Mm. Eh, vi har kalenderpåminnelse och påminnelseljud. Uh, det är de som finns som man kan ändra. Sen finns det tweet och Facebook-inlägg. Men de ljuden har jag märkt. De är ju för när du skickar via Siri. Då blir de ljuden. Mm -hmm. Sen har du även airdrop uh, hållit ljud för också. Google Plus. Uh, när det kommer ett meddelande från Google Plus. Twitter, Facebook. Uh, vad ska vi ta mer? Uh, några ja, lite mer. så, Då är det ett och samma ljud som kommer. Det finns appar. Typ Hangouts. Eh, vad har vi mer? Som jag har hört. Eh, Wordpress. Eh, det är väl de två jag kan säga på rak som jag har hört. Att de har ett alldeles eget ljud som heller inte går ändra. Men de har ju som sagt två egna ljud. Som Men det kanske är någonting man kan önska sig av Apple inför nästa uppgradering av iOS eller något Ja, jo. Eh, det, är, det är inte speciellt svårt att skicka önskemål och så till dem, om det skulle vara så. Sen att de lyssnade är en helt annan sak. Eh, det är nog en väldigt annan sak. <laughs> jag tror men det är väl det som jag har haft negativt. Batteritiden på min 6S Plus är ju fenomenal. Eh, normalt sett på min Nexus 6 som jag hade tidigare så brukade jag efter en hel dag ha... Eh, 30-40% eh, kvar. Eh, Medan jag nu. De här dagarna i alla fall haft. Någonstans runt 70% procent kvar. Eh, I batteri på min iPhone 6 Plus istället. Så att där tycker jag ju att. Det är ju fenomenalt helt enkelt. Och då har det varit ganska normal användning. Kanske lite överanvänt också. Om man ska vara ärlig. Batteritid är ju. Det är en viktig faktor när man väljer telefon. Tycker jag också. Jo, jo, det är det verkligen. Så att, det, det, där är det ju så. Men som sagt, det är två veckor än så länge. Det kanske, jag kanske kommer hitta nya. Antingen så kanske jag blir helfrälst. Eller så kanske det, jag... Det är väl en sak just med iPhones. Eller har varit med alla tidigare generationer. Det är att eh, batterierna blir slöare. Med användningen. Jo, men så är det ju faktiskt med andra telefoner är, också. Ja, batterierna blir slitna. Och... Mm. Man kan tycka att det är fantastisk batteritid i början. Men sen kommer man in så småningom att man får ladda den på natten ändå. För att den varar inte lika lång tid längre. Nej, men det gör jag ju ändå. Jag har ju alltid en fullladdad telefon när jag går iväg på morgonen. Jag har haft min en bit över ett år nu. Och jag för mig klarar den två dagar i alla fall. På en laddning. Två dagar? Ja. Jag är ju glad om den klarar en hel dag. Nej, men du har precis köpt den så du sitter säkert och, och pillar på den hela tiden. Jo, jo, när jag kommer hem på kvällen sen så är ju de, de där 70% procenten jag har haft. De är ju nere på 10 när jag går och lägger mig. Ja, det, ja, det, ser du. det, det går över. Ja, jo, jo, det vet jag ju. Men som det ser ut nu så är det där vi ligger. Ja. Nej, men det har jag mycket för mig på, på mobilen så får jag ladda då kan jag vara nere på 40% eller någonting vid läggdags och då tycker jag det är lika bra att ladda den för annars så tar den slut någon gång det är efterföljande då så att det är inte alltid jag kan vänta två dygn, eller jag har två dygn på en laddning heller men ofta nog är det så i alla fall och det tycker jag är hyggligt bra för en telefon som är ja, över ett år gammal Jag skulle ju aldrig kunna klara två dygn, det är en sak som är säkert Nej, vi är olika där. Då. Ja, det, det, det är vi verkligen. Men eh, vi ser fram emot en fortsättning av utvärderingen. Det, det lär komma, det är det jag lär komma, som sagt. om eh, det är något speciellt som du vill hissa eller dissa eller häckla eller spygalla på eller vad det nu kan bli för någonting så väntar vi med spänning. Jag har ju ett bra forum för det. Ja, du har ju rätt. <skratt> Flera har alltid kommit röntgning. Ja, jo, det också. så att, eh, Ni lär höra av mig. ni lär ni göra. Ska vi ta en titt på nästa kategori? Är vi klara med iPhone? Ja, för denna gång. För denna gången. Film, tv och musik. Ja, eh... Det har blivit en del tv-tittare nu, tv-tittande när man har varit ledig. Eller för min del har det blivit det i alla fall. Du talade ju tidigare om serien Jessica Jones som du rekommenderade. Mm. Den började jag titta på lite smått. Tyckte att den var lite seg i början men sen så ökade jag tempot och bet av den i ganska rask takt. Och när man hade kommit förbi det här sega i början så tyckte jag att det var en intressant, spännande, underhållande och bra serie faktiskt. Så nu väntar jag på en ny säsong av Jessica Jones. Eh, och sen väntar jag på en hel massa andra serier också som jag har följt på Netflix Daredevil som vi har pratat om tidigare i en om. Som kommer den 18 mars. Mm, eh, inte så jättelångt borta då. Orange is the New Black tycker jag är en eh, rolig och intressant serie som eh, borde komma ganska snart också hoppas jag. Homeland, American Horror Story. Ja, den den Amer American Horror Story, den såg jag ju. Började jag titta på mm. första säsongen? Ja, den, den fastnade jag riktigt för. Det, Nej, det, men det är ju så med serien också att man måste, ofta måste kolla på ganska många avsnitt innan man, innan man fastnar. Ja. Och en del fastnar man inte för alls. Jag har gjort så också att jag har tittat på kanske sex avsnitt av någonting och sen bestämt för att jag tänker fan aldrig ska göra den här jävla skiten. <laughs> jag, för det suger och nu får du inte fler chanser. Ja. ja äh. Men eh, American Horror Story är, vad är det med den? Det är ju det att det är olika stories per säsong men samma skådespelare ja. i olika roller. Ja, kan man säga. Ja, ja det, det låter ju intressant men som sagt var jag började med nej. Nej, nej, fortsätt! Men jag gillar den i alla fall. Jag har väntat länge nu på den säsongen. Det ska finnas en säsong som inte har kommit på Netflix än. Mm. Så man vet ju aldrig om de tänker om den ja, de kommer att dyka upp eller inte. Det är ju lite så ett problem med de här vod när där man abonnerar. Och att man kan inte alltid veta vad som kommer och vad som inte kommer. Jag skaffar ju via Play nyligen. Eh, de som har lyssnat tidigare vet ju precis vad jag tycker om cdn.com Så vill upprepa för jag har slut på svordomar och könsord just nu eh, Men i och med att jag hade handlat för över 600 spänn eh, För jul Och till slut fick grejen av det här trasslet som vi har pratat om tidigare Så fick jag också eh, två månader gratis på Viaplay Man får ju som regel en månad gratis som ny abonnent Men nu ja, fick man rätt. två Och jag tänkte, jag fan han har lite tid på sig och har varit inne och kollat utbudet. Jag tyckte det verkar bra. Så jag aktiverade tjänsten. Jag tycker det verkar bra faktiskt. Bland annat så hittade jag eh, säsong 9 av den här tv-sidan 24. Det är den säsongen som heter Living of the Day. Och den har jag väntat på förbannat länge. Att den ska komma på Netflix. För det finns de åtta första säsongerna. Så är det, det är alltså via Play som har fått rättigheten att den nionde säsongen då helt enkelt. Ja, det finns ju ett litet problem där med just Netflix. För Netflix har blivit så stora aktörer på film- och tv-marknaden i och med att de gör så mycket egna serier och finansiera filmprojekt och så. Så att många filmstudier och upphovsrättsägare och så, de vill inte sälja upphovsrätten till Netflix. För att de är ju med och konkurrerar på samma marknad som de är. Och då väljer de att sälja sina rättigheter till andra aktörer istället. Så frågan är om det kommer att hjälpa eller skälpa Netflix i det långa loppet. Ja, det är faktiskt en bra fråga. Det är kul för både Jessica Jones och det vill ju egenproducerade Netflix-serier. Det gäller ju Orange is the New Black också och flera andra serier. Men just Jessica Jones och Daredevil, det är ju ett samarbete med Marvel faktiskt. Ja, men det är, det är Netflix Original. Ja det är, ja, det är du. Så det är de som äger rättigheterna till eh, den. Det är faktiskt spännande att man har en aktör som är så pass handlingskraftig och har så pass goda resurser att de kan göra egna serier och egna program. Men samtidigt så kanske de skjuter sig själva i foten lite då. Ja, jo, det har du rätt till. Jag får se. Ja. Jag har haft det samma problem med den här serien Under the Dome till exempel, har du sett den? Eh, första säsongen eh, såg vi, sen så kom ju inte den på någon våldtjänst så att eh, det blev ingen mer. och sitta och titta på den på vanlig tv, var, det är inget roligt. Jag läste ju boken först och tyckte boken var ju bra. Stephen King, han är ju en dyktig författare liksom. Ja, precis. Och jag såg, och sen blev det så att jag såg den här första säsongen på Netflix, precis som, som du gjorde. Och så väntade jag på att säsong två skulle komma och den bara, den kom inte, tiden bara gick och gick och det, typ tv 3 eller någonting började visa säsong tre. Och säsong två hade inte kommit på Netflix än. Så jag tröttnade på att vänta och så beställde jag den på Blu-ray och fick hem den, kolla, började kolla på den och sen typ två veckor senare eller någonting så kom säsong två på Netflix. Som de jävlarna visste att jag just hade betalt ett lappar för den på blu -ray. Jo, men det är ju så de gör. De sitter och väntar den här. NU! Nu har Kristoffer köpt den. Nu kan vi släppa den. Nej, ja. äh, Även så att det har hänt förut, som alltså med, med grejer som man har tröttnat på att vänta på, som man köpte och så det kommit snart efter. Så, jag ska se om jag kan ha lite tålamod med American Horror Story till exempel. Se om jag kan vänta ut dem där, eller om jag kommer tröttna med. Mm. För om jag köper den på Blu-ray så kommer den säkert Gratis på Netflix Veckan efter det, Ja, det är ju säkert så uh, ja, Du kör nej, men... HBO Nordic också Vad sa du? Du kör HBO Nordic Ja, uh, varför gör jag det? Jo, jag, fick, jag har fått ett sånt uh, gratis uh, testa på också i tre månader eller vad det med. Jag tror det var med min Chromecast som jag har så fick jag med det. Så att uh, det roliga är det uh, igår den 6 januari så att jag kollade på av alla möjliga ställen så var det på Facebook faktiskt. Och där har jag ju då HBO Nordic uh, och följer dem. Och där slänger de upp att de har premiär för en ny serie. Uh, den uh, serien heter The Channera Chronicles. Vi sätter klart för den också på andra, andra tv-kanaler och så. så, att, bå, bå, så ja. ja, grejen är det att det här är ett samarbete med MTV. Så i, i, i staterna där däröver så är det MTV som visar den här serien. Mm. Det här har jag skrivit ett litet inlägg om och kommer då att publicera på Ateams blogg. Men lite om då, det är ju så att vi satt och kollade på den, ja min son satt ju och kollade på den här då, när den hade kommit. Det är en fantasyserie. Den är baserad på en bokserie som heter The Channera, av en författare som heter Terry Brooks. Känner du till honom? Nej, kan jag inte säga att jag är. Nej, det, det är inte jag heller. En tydligen väldigt stor, i staterna då naturligtvis, ungdomsförfattare. I alla fall, på HBO så sändes de två första avsnitten sammansatta som ett. Serien är som jag sa tidigare producerad av MTV och då är då naturligtvis i första hand riktad till en yngre publik. Och det märks i sättet historien berättas på. Mm. Vad handlar det om? Jo, serien är en fantasiserie som sagt som handlar om en värld. Tusentals år efter våran civilisation, eh, där världen uppdelade i, fyra i de fyra länderna. Serien innehåller människor, alver, dvärgar, troll, demoner och gnomer, som de säger då i serien. Det ska väl vara tomtar helt enkelt. <här> <här> eh, plotten det är. I serien... Lustiga, lustiga skägg och spetser. Ah, äh, jag, äh, jag har inte sett någon ännu så jag vet inte det. Vi får <här> se. <här> plotten i serien är eh, i alla fall att alven. Eh, Amberlee och halvalven vill och människan Eritrea är de enda som kan rädda världen. Uh, och det gör de genom att rädda det döda trädet El Elery... Eleryys. El Eleryys. Vad tungan om man ska ha repliker i den där jävla serien. Ja, verkligen. Stackars skådespelare. Ja, ja verkligen. Jo uh, Det här trädet är även ett fängelse uh, för uh, demonerna som besegras dess i det stora slaget för tusen år sedan. tusentals år sedan är det till och med oj, oj, oj. varje gång ett löv faller av trädet så släpper, släpps en demon fri eh, och, som då våra hjältar då kommer tvingas att slåss emot eh, till sin hjälp har de eh, en ska vi se nu har jag, jag försöker läsa här nämligen som jag har skrivit lite och nu står det helt konstigt Jo, till sin hjälp har de den sista dryden som alla då trott ha varit utdöda. Han heter Alaron. Eh, och personligen då så tycker jag att eh, det här första avsnittet det är lite rörigt. Eh, I vissa fall behandlar de saker och en aning lite för snabbt. Eh, ibland så är det lite för långsamt. Och ibland så är det alldeles för nonchalant. Att se den skulle vara tänkt för en yngre eh, målgrupp i första hand- Uh, har jag även då svårt att tänka mig uh, ibland när de uppehåller sig lite för länge på de inom citationstecken tråkiga bitarna uh, serien i sig är väldigt snyggt filmad det är mycket effekter uh, de animerade CG-delarna uh, är bra och de gifter sig bra med skådespelarna uh, så uh, men dessa kan i vissa fall diskuteras Eh, själva skådespelarna. Mm. De ledande tjejerna ser den. De gör väldigt bra ifrån sig. Eh, men den manliga. Ja. Fel man på fel plats kan väl uttrycka det för att vara snällt. Mm. Snälla ska vi vara. Ja, precis. Så att mer än så säger jag inte om det. Man får se själv. Vi har en skådespelare som heter John Ryus Davis. Allas mm. våran gimli i sagan om ringen. Eller funtibuff i Ivanhoe som alla nu har sett eh, på nyår. Eh, han är väl den som gör bäst ifrån sig och de manliga skådespelarna. Eh, han har ju varit med i den här fantasysvängen förr som sagt. Va, med både riddare och sådana grejer. Så han vet väl vad han sysslar med. Eh, ja, Tjejerna som sagt. var, eh, De har inte sett eh, i något tidigare. Eh, de gör riktigt bra rollprestationer. Uh, Alven Amberley spelas av en tjej som heter Poppy Drayton. Hon har då varit med i den här rosade cd Downtown Abbey, om du har sett den. Nej, det har jag inte upp, Nej, jag har inte sett någonting där heller. Uh, och den här människan Eritrea spelas av en tjej som heter Ivana Bacuero. Kan du känna igen det namnet då? Jag har ingen relation till henne heller. Hon har varit med i en film som jag däremot har sett. Och det är Pans Labyrinth, där hon spelade den ja. lilla tjejen Ofelia. Det var ganska många år sedan också. Det var det. Jag känner så... henne jag så mycket. Ja, jag, tittade ja, på henne hennes, jag tittade på hennes IMDB och det är mycket spansktalade filmer hon har varit med i. Ja. Och Pans Labyrinth är ju egentligen, vad, vad var väl menat att den skulle vara spansktalande från början också? Ja, för mig pratar om Jag kommer inte ihåg om den, om den är... Om Kanske är till och med idé. Idé. Ja, den, den är det. Den är bra i alla det, fall. Så att, det är I alla fall Guillermo del som har regisserat. Och han gör ju mycket spansk film naturligtvis. som det är hans, hans moderspråk. Precis. Ja, ja, det är en bra jag, film. Så att det spelar jag, ingen roll vad, jag, vad de jag, pratar på språk. Jag plocka fram den. Det var länge sedan jag såg dem. Ja. Eh, vad tycker jag då om serien i helhet? Jo. Lite tråkig stundvis. Lite osammanhängande. Men också lite spännande. Det är många trådar som nystas upp. Och det ser nu ut som de, Och nu ser det ut som jag kommer att fortsätta att se serien i alla fall. Tyvärr då kör HBO Nordic inte med ett alla avsnitt på en gång Utan när det gäller The Genera Chronicles så kommer ett nytt avsnitt varje onsdag. Med start då igår 6 januari. Det är titta på tv på den gamla... Ja, fast nu väljer du tiden själv. Den gamla tiden typ. Ja. Så att ja. igår 6 januari kom den. Och så antagligen då tio veckor framåt. För det är tio avsnitt i första säsongen som jag har sett på IMDB. Mm. Så att, ja... Jag gillar det upplägget. Det är bra när allting kommer på en gång. Så att man bara kan... Känner man för att titta på tre avsnitt enklart så kan man göra det. Och sen kan man vänta två veckor innan man kollar på fyra avsnitt till och så... Ja. Jag gillar det upplägget Jag tror att för den här serien Så hade det varit väldigt bra Med tanke på Vissa rollprestationer En del nystan som började trådas i Jag tror att den här Hade mått mycket bättre av att komma Som helhet så att man kunde välja själv Jag tror att det gäller De flesta serier många gånger faktiskt Om man inte snackar Amerikanska sitcoms eller någonting För det är ju liksom skit skitsamma Ja, ja. Alltså, är det en sån det där det du ska helt följa helt efter så. Så, så, så, så är det nog så att uh, Netflix hade gjort någonting bra när de började med att uh, skicka ja, ut alla på en gång. Åter, återkomma med mer hiss eller dis framöver då. Ja, mm. uh, som sagt, uh, jag kommer fortsätta att uh, i alla fall nästa onsdag eller när det nu blir nästa vecka i alla fall se nästa avsnitt för att se om jag fortsätter att titta. Jag har även tittat på en annan serie Det är Modern Family De har äntligen, precis som du sa där Att det tar sån tid Så har de äntligen släppt säsong 6 Av Modern Family på Netflix Så att den har jag även börjat titta igenom här nu ja, När vi ändå pratade om komediserier Menar jag Jag har läst mycket bra om den Men jag har faktiskt inte sett den den är, den, är, den, är, den är kulig Den är bra och den är ja. Sedan Jag har fått massa, massa priser och grejer så att jag kan inte vara ösen På något sätt Nej och Ed Harris Vår allas El du med så kan du ju aldrig vara fel heller Nej jag ska nog ta, ta en på den faktiskt Ja Om mitt annat för att ta reda på varför Han har fått så Så god kritik och så många priser och så Mm. Ja men kan jag rekommendera Modern Family mm. på Netflix Sex säsonger numera Ja har du sett dem föregående fem Ja det har jag gjort ja. Det är ju det är fördelen med Netflix Att man kan sitta och dra igenom en säsong Och det är ju alltså ja, På kanske en dag Eller när man är sjuk eller en helg Eller vad man nu gör Så att det är fördelen mm. Ja det är, det är en fördel att vara det faktiskt Det är fördel. Fördelen med att vara sjuk Nu för tiden är att det finns Netflix Ja det är en jag jämfört med tidigare. Ja. Nättdelen är karensdagen fortfarande. Ja, tyvärr. Ja. Men eh, hur som om det, det här Du hade någonting om musik tror jag Därför... Ja, precis. Jag har ju skrivit på våran blogg om eh, ett litet band som heter Dream Drop. Nu är det torsdagen vi spelar in. Eh, avsnittet kommer att släppas på lördag. Så att eh, ni som befinner i er i Göteborg eh, det här kanske är lite tajt påkommet. Men jag försöker i alla fall. På lördag den 9 januari klockan 19.00 så har Drain Drop en konsert. Eh, i 746, eh, fiskansgådan 41. Eh, jag kommer vara där. Eh, jag ska faktiskt även intervila killarna. Eh, innan konserten. Så att eh, det är ett tips. Att om du befinner. Hör, hör du det här innan klockan sju på lördag. Och befinner dig i Göteborg så vet du vad du kan göra. Ta dig till 746 Fiskhamsgatan 41 och kolla på Drain Drop. Nu är det inte bara de som spelar utan det är ett gäng andra band också. Så att passa på! Det har vi en uppmaning som lägger. Jag kommer inte att göra det sällskap tyvärr. Jag har lite långt till Fiskhamsgatan 41. Men du återkommer förstå att jag och berättar om... Hur du tyckte att det var. Jag återkommer med en intervju nästa vecka. Dessutom det. Dessutom det, ja. Så att, det kan man se fram emot. Uh, du hade ett filmtips du ville dra, va? Som vanligt. Mm. Men nu är det ju så att jag satt här. Jag måste bara lägga till att jag satt här i förmiddags tänkte jag här Men uh, idag och lyssnade igenom vårt uh, specialavsnitt. Och där har du lovat att du skulle göra en recension på Star Wars The Force Awakens denna vecka. Du kastade knä på mig. Inte den här veckan, var någon gång i januari. Har jag hörde att du sa. Nej, till ja, Jag har det på band om man säger så. Okay, ja, jag hörde någon gång i januari. Så att någon ja. gång i januari kanske vi kan gå med på en. Men ja, okay, jag har inte förberett den okay. idag. Nej, men det för... ja, är som att du inte har förberett film faktiskt. Ja, det är som att du inte har förberett den så kan du väl ta det en gång i januari. Det var förbannat snällt då, där, tycker jag. Ja, jag är snäll, speciellt när jag fyller år. Det känns som att vi har haft den här diskussionen förut att den gick på ungefär samma sätt då Fast då handlade det inte om det Men det handlade om hur, hur snälla vi är mot varandra Och ger varandra despans <laughs> Ja det har väl hänt en, en, en annan gång förut nu ja, hade jag en déjà upplevelse det, det, kan vara, det kan vara så också ja. Men kör du Hur som har det ja, eh, Jag ser ju en hel del film Men jag är inte alltid först med att se det senaste Men nu har jag äntligen sett ant -Man. Jag är med. Du är med, yay. Och eftersom jag är ett fan av Marvel och av Sippehjältar i allmänhet så hade jag sett fram emot att se det ett tag nu innan det blev av. Jag vill redan nu påpeka och understryka på alla sätt möjligt att jag inte köpte mitt exemplar av filmen på cdn.com ant men är en rolig Superhjältefilm med stort hjärta, mycket humor. Och bara det gör att filmen är servärd oavsett om man uppskattar superhjältar eller inte. Och ska man vara riktigt någgrann så är inte Ant-Man per definition någon superhjälte. Eller han har i alla fall inga superkrafter. Utan det är hans dräkt som gör att han kan förminska sig. Och han har teknologi som gör att han kan kommunicera med myror. ant Jag vill rätta dig där! Det, jag vill rätta dig där. Det, det, du sa nämligen en sak som stör mig väldigt mycket. Han, Du sa att han har teknologi. Det har han inte. Han har teknik. teknik. Oj, Förlåt. Det, Jag är så irriterad <gör> berättar, på, på folk. Ja, precis. Och speciellt den frasen. När man använder teknologi för teknik. Att det finns så mycket teknologi i våra grejer. När det är teknik. Rätt ord på rätt <gör> plats. Tack för mig. Jag tackar, jag tackar så mycket för att du rättar mig och jag hoppas att eh, du är lika tacksam som jag i framtiden rättar dig. Aj, okej okay, då. Nej. <laughs> skiter det. Ja, fortsätt. Eh, hur som helst, ant -Man, han dök upp för första gången i eh, serien Nob, eh, 1963 och var en medlem av Avengers. Då var personen i den här myrdräkten uppfinnaren Hank Pym Hank Pym var den ursprungliga Ant-Man, den person som uppfann dräkten och de här innovationerna som möjliggör Ant-Mans förmåga och för hela hans existens som Ant-Man. Hank Pym är med i den här filmen också och, av, är och spelas av Michael Douglas, men det är inte han som är Ant-Man. Eh, vi förstår i filmen att en gång i tiden så var det han som var Ant-Man men inte längre för Hank har blivit gammal och med ålderns rätt så har han slutat att vara Ant-Man. Istället så är det Ant-Mans andra inkarnation. En småkyr vid namn Scott Lang som iklädde sig direkt i filmen. och Under ledning av Hank Pym eh, som då blir Scott Langs mentor de lär honom hur han ska bli en superhjälte. Så fortskrider filmen. Och det här upplägget känner vi ju igen från andra filmer. Vi har den erfarna, åldrade hjälten som lär upp sin efterträdare. Så det här är inte direkt något nytt under solen. Eh, Scott Lang, eh, till lika då den nya Ant-Man spelas av Paul Rudd. Ford Rudd är en skådespelare som de flesta säkert känner igen som Phoebes pojkvän Mike från tv-serien Vänner. är ingen några klockor? Ja, ja visst. Ja, jag, vet. Ja, jag, jag, vet är. jag vet. Jag, vem jag vem har jag sett filmen också. Ja, Och jag har sett vänner med. Nej, ja, men <laughs> Rudd han är grymt bra i rollen som Scott Lang eh, Där gjorde de ett lyckat val av skåds. Det måste jag säga. Mm, han jo, är frötter i humorgenren eh, på något sätt och han kan väldigt snabbt växla mellan seriös skådespeleri och också mer skojfriskt bit. Eh, helt och hållet beroende på vad scenen kräver. Så i en scen så kan han framstå som beslutsam, auktoritär och hård. Och sen helt plötsligt så i en annan scen så framstår han som osäker, velig och bortkommen. Liksom. Han kan täcka in hela spektrat. Så det är en väldigt dynamisk karaktär som Rudd framför i den här filmen. Och Scott Lang, eller Ant-Man som han också heter, är inte en typisk hjälte som vill rädda världen. Som nu är hotad av ett illa sina teknikföretag som har någon form av världsherravälde-ambitionen på gång. Utan han råkar bara hamna mitt i det här. Det är en uppgift som råkar kastas i knät på honom. Medan han egentligen själv bara vill få ordning på sitt eget liv och återförenas med sin dotter skapar sig en stabil tillvaro efter att ha avtjänat ett fängelsestraff. Så Antman är, med andra ord, ingen vanlig superhjälte. Han har inte den sedvanliga hybris som vi ofta ser hos eh, superhjältar, utan han är en mycket ödmjuk person. Som försvarar sina ideal, trots att de inte alltid delas av alla andra. Så det är väldigt lätt att tycka om karaktärens Kotler. Eh, och det är enbart Paul Rudds förtjänst, eftersom han just gestaltar den så väl. Han är som klippt och skuren för rollen. Eh, och att Ant-Man sedan får sina krafter från dräkten han har. Eh, att han liksom är som de flesta vanliga människor, där han styrs av egen intresse och kärleken till sin dotter, det gör honom också väldigt mänsklig och väldigt älskvärd. Han är en helt vanlig person, han har inte blivit biten av någon radioaktiv spindel, utsatt för gammal strålning, han har inte fötts som någon fornordisk gud eller något annat sånt. Och han är inte heller någon form av multimiljardär playboy-arvtagare till företagsimperium-snubbe som är obegränsade resurser gör sig själv till syperhjälter. Utan Ant-Man kan faktiskt vara vem som helst. Han skulle kunna vara jag. Filmen som sådan innehåller en del CGI, alltså datorgenererade effekter. Och det är ingenting som passerar skarvlöst på något sätt utan det märks. Men det kan man ha överseende med tycker jag. Eh, inte minst därför att man inte på riktigt kan krympa en person till 3,5 mm storlek. Eh, datoreffekterna är med andra ord helt nödvändiga för att filmen ska kunna berättas. Och förmodligen är datoranimerade effekter det enda alternativet som står till buds om man vill framföra, eller framföra göra en sån här film. Så står den här typen då, skurkaktigt företag hotar världen och måste stoppas av oerfaren hjälte vägledd av erfaren föregångare. Det är kanske inte så himla originell, men välbeprövat behöver inte vara dåligt. Det originella, det originella i den här filmen ligger i hjältens egenskaper. Att han kan krympa sig i storlek gör att actionscenerna tar oväntade vändningar, sådant som vi inte väntar oss. Eh, perspektiven blir helt andra än de vi är vana vid. Eh, och det märker man inte minst i konfliktlösningen då Ant-Man möter antagonisten Yellowjacket och de drabbas samman på en modelljärnväg den, scen den scenen har ju varit med i ett seglen och den är ju så suveränt grymt bra alltså det är, och det, är, det, det har vi inte sett förut det är originellt ja. eh, skitfrekt. så i alla fall Ant-Man han är säkert inte den coolaste hjälten i Marvels universum. Möjligen så är han en av de töntigaste. Men av den anledningen måste inte Ant-Man-filmen vara dålig. Eh, tvärtom är det en riktigt, riktigt bra film som jag vill rekommendera varmt. Eh, den innehåller som sagt mycket vi känner igen och som hör till genren. Men tillför även en hel del som känns nytt och fräscht. Så den tycker jag att man ska se. Filmen finns att hyra. Bland som om man har en Apple TV så kan man göra det genom iTunes. Det finns säkert på eh, diverse olika andra vårdtjänster som hyr ut filmer. Man kan köpa den på DVD eller Blu-ray nästan överallt där film säljs. Eh, jag var däremot inte lova att den finns på CDOM.com. Det gör den säkert men inte säkert att du får den om du köper den där. Det har vi kommit fram till. Det, är, det finns risk för det. Har du fått alla dina grejer än förresten? Alla grejer har kommit fram, det har de, jag var, och jag har fått räkningar till höger och vänster. Och påminner sig på räkningar som jag inte har fått. <laughs> så att ja, det, det, det har fortsatt alltså, det var inte färdigt då när jag gick igenom det här före jul, utan efter jul så har vi haft en uppföljning med mer strul och jävelskap från uh, CD on och från Kliro som är deras liksom, faktureringsbolag. Ja. Ja. Men nu har jag inga förhållanden med dem längre och jag tänker inte ha det med, med igång någonsin. Eh, fick du dina grejer i tid förresten? Eh, kaffebryggan skickade jag tillbaka och sen så gick jag och köpte en annan över disk på Mediamarkt. Till väsentligt mer pengar då än ja. vad den hade kostat om jag hade fått rätt från början från cdon.com. Men det kanske var värt det med tanke på allt. skruv. Ja, jag inte beställa en ny från dem. Nej, <laughs> det förstår jag. Alltså, det sparkar sig själv. Det, det är också en historia som kanske fortsätter. Ja, nej, nu, nu är jag färdig med dem. Nu är du färdig, ja, bra. Jag, jag bojkottar. dem. Ja. Det, jag Köp den vad du vill den. men inte på cd om du bara vill bli av med pengarna. Och vill du bli av med pengarna ja, så, så finns det bättre sätt. gratis så kommer jag att tacka nej till skiten. Alltså. Jag vet att ha med nu dem. hör jag på med en jättebra eh, p 3 övergångar hörde du inte det? Missar du, missar du att jag håller på med en jättebra P3-övergång här? Måste jag ut? Ja, då börjar jag om. Jag sa ju det. Att köp den vad du vill. Men köper den på CDN så gör du bara om med dina pengar. Inte säkert att du får den. Och med tanke på om du bara vill göra om med dina pengar så kan du skänka dem till oss. På 18 podcast. Vi har nämligen på vår omsida på 18 podcast.se eh, Där man kan donera pengar till oss. Om man tycker att. Vi förtjänar det eh, Antingen via Switch Eller så kan man göra det via Paypal Eller Payson Och vi lovar att om, om vi behöver köpa Ny teknik för pengarna så kommer vi inte Köpa det på cdon.com Det lovar vi för att då kan du lika gärna Skicka in pengarna där direkt Så att det lovar vi Ja Ja. ja det blir mycket film och tv och sånt Den här gången ja, det, Då går det blir vi från det. ytterlighet till ytterlighet Ja precis från stillasittande soffpotatis till träning. Då går vi in på det. Ja, har du några nyårslöften? Nej, jag sysslar inte med sånt. Nej, det gör inte jag heller. Men det är många som gör det. Och speciellt är det ju ett nyårslöfte som folk brukar ha. Och det är att... I år så ska jag bli vältränad och jag ska bli 20 meter lång och jag ska bli muskelös och så vidare. Mm. Jag har inga sådana, eh, vad heter det, nyårslöften heller. Men jag har i, i och för sig börjat eh, med att träna igen. Nu efter alla helger och så vidare. Gratulerar, känns det bra? Eh, ja, är svaret på den. Eh, så här är det... Eh, Tanken var att jag skulle börja då nu i måndags med att ja, köra igång helt enkelt, träna, jobba och alltihopa. Men har man varit ledig, nu har du varit ledig tre månader så du hade nog lite värre. Men har man varit ledig i 17 dagar som jag hade varit och ska gå upp klockan 3 halv 4 ursäkta på morgonen, då har man lite svårt att sova den natten. Uh, för man är lite rädd att man ska försova och så vidare. Så att sömnen i måndags, den blev till måndag, blev inte så riktigt bra. Och gå och träna på det efter man har jobbat 10 timmar. Nej. Äh. Så att jag kände det liksom. Om jag kommer igång med jobbandet. Så tar jag träningen nästa vecka. Men däremot så kommer jag igång med. Uh, mina, De här lunchpromenaderna jag har pratat om tidigare. Så att nu varje dag så har jag faktiskt varit ute och promenerat en halvtimme. Innan lunch eller i lunchen, så att jag har använt en halvtimme till promenaden och en kvart till att käka. Så att från och med nästa vecka så tänkte jag att jag skulle börja träna ordentligt så att jag hunnit akklamatisera mig på jobbet istället. Jag, jag, jag kommer att tänka på ett, ett passande citat som jag läste på Facebook faktiskt överallt. Det finns ju det som skiter. Ja. Det, det, det, det lyder väl så här. Jag tränar nästan varje dag. Ja, men... Idag tränade jag nästan. Ja men det är ju som Fredrik brukar säga. Han har ju tränat nästan varje gång. Vi har pratat. Ja. Men han lovade ju faktiskt. Nu vet du, vi. kan ju passa på att prata en gälldramassa skit om honom. Han är ute inte där för att försvara sig. Ja, det är kanske just därför vi ska försöka låta bli. Eh. Även om det blir svårt. Ja men han lovade ju att han skulle dra igång nu efter alla helgerna också. Så att vi får väl höra nästa vecka hur det gick för honom. Hur det har gått. Ja, eh, men då gör vi det. Vi... Jag ska gå vägen. Jag har som vanligt inte tränat något speciellt eller så. Det händer ibland att man typ ställer sig upp liggande eller någonting. Men jag tror inte det räknas. Nej, inte riktigt. Nej. Så att vi går väl vidare eller? Det tycker jag vi gör, absolut. Ja. Mat har vi då? Ja. Det har varit en del sånt de senaste veckorna. Eh, kanske till och med lite för mycket av den goda saken. Det blir ju lätt så kring helgerna. Ja, precis. Hur var det med julmaten? Det hade ju ett eh, annat koncept i år. Eh, ja... Om jag nu blir nöjd med den, det kan jag ju inte säga. Eh, men det var ju som förväntat däremot. Eh. Det blir man andra lite mer besviken än vad du trodde att det skulle bli. Nej, det, det kan man ju... Alltså, köper man alltihopa färdigpaketerat och färdiglagat och färdigt nästan... Ska jag ska säga inte allt, men nästan... Eh, så får man vad man betalar för. Helt ja, enkelt. Jo. Det är ju så regel bättre när man gör det själv. Ja, det, jag tror inte jag gör om det här en gång till. Det, det, det, det, det, det är inte värt det, kan jag säga. Det, priset... Som jag fick betala i smaker väger inte upp det jag tjänade i tid, om man säger så. Ja, jag tror jag får fråga Det är inget prisvärt alternativ. Nej, nej. nej. Eh, så att nej. Nej, jag, jag gör mina egna grejer nästa år. Det är helt klart. Själv då? Var det likadant på nyår? Eh, nej, eh, där var det faktiskt svärmors... Eh, älgstek med hasselbackspotatis det. och lite gräddsås och sådana goda grejer till så att det där var något helt annat det låter helt annat det, det, ja, det, det, det var gott det låter, låter väs bättre ja verkligen du gjorde lite korv och sånt där va? ja vi gjorde massor av grejer själva till, till julen och eh, vi blev nöjda korvarna som vi gjorde blev bra Receptet ligger nu numera uppe på bloggen om någon är intresserad av att försöka se på det själv. Med instruktioner och så. Eh, smarrig korv, det blev en jäkla massa korv. <laughs> vi har hela frysen full med korv. Allt inte julkorv utan vi ändrade på kryddningen också så att man gjorde liksom basen till korven. Och sen så kunde man krydda upp den här smeten och beroende på vad man vill ha korven till. Så att det blev en jäkla massa julkorv som vi tog med oss när vi åkte bort och eh, lämnade på olika ställen när vi firade jul. Och eh, sen har vi också en himla massa både julkorv och annan korv i frysen. Så det kommer bli mycket korvätande framöver. Mycket korv eh. blir det ju. <laughs> <laughs> Nej, så gjorde vi ingen skinka. Det blev som förra året ungefär. Vi gjorde samma sak då. Jag var väldigt nyfiken annars på att höra hur det gick med Fredriks julkinka som man skulle grilla. Men vi får fråga honom det när han är tillbaka nästa vecka. Mm, det får vi göra? Uh -huh. Nej, så var det ju sillen och allt det där gjorde vi också själva. Och det blir, det blir gott så. Jag ja. var väldigt nöjliga och belåta. Det, det passar en del när man gör grejerna själv också. Och det är mycket tid man lägger på det. Men jag tycker att har man möjligheten, har man kunskapen, tiden, orken. Så är det helt klart värt det. Ja, håller med dig fullt. Har ingen inget mer att tillägga där, kan jag säga. Ja, vi får fråga Fredrik. Eh, när vi hör av honom nästa gång. Om han är nöjd med sin julskinka och sin julmat. Det, det gör vi. Vi hade lite under rubriken annat också. Mm. Eh, på sociala medier Speciellt de eh, Amerikanska Teknik eh, Sajterna som jag följer Så har ju faktiskt det förts en liten debatt här nu eh, Mot eh, Hasbro eh, Leksakstavverkan Och jag hörde även på radion idag Att eh, det finns även samma kritik Mot eh, BR leksaker, tror jag det är. Och det är det att vi har ju fått en ny stor film uh, släppt här alldeles nyss. Star Wars The Force Awakening. I den så har vi ett par huvudkaraktärer. Och i, då är det ju så att uh, ofta så kan man ju springa ut och köpa leksaker med dessa karaktärerna. Men det är en som fattas. Kan du gissa vilken? Huvudkaraktären Rey. Ja! Det är... Det gör en förbannad. Ja, faktiskt. Och allting beror ju bara på att hon är, det, det är sig. Alltså, hon ja, finns. Jag, in... hörde, jag hörde någon bortförklaring från. Om jag tog vilket företag det var. De som, de som gjorde det här brädspelet. Eh, vad heter det? Monopol. Ja, just med det. Med mm. karaktärerna. Vilket företag det nu var. Lösning av. De hade fått order av Disney att inte ha med Ray. För att eh, avtalet skrevs som innan filmen eh, hade premiär och då fanns det risk att de skulle spoila storyn genom att hon var med som eh, en spelbar karaktär i Monopol. Det låter ju helt absurt. Ja, eller? För i, precis just det, Monopol. Vilka fyra karaktärer finns i med, vet du det? Eh, det är Darth Vader, Kylo Ren, Finn och Någonting som jag på bilden tycker ser ut som Luke Skywalker och alla. Ja! Och vilka av, Hur många av dessa karaktärer... Du är fyra karaktärer med. Är alla fyra karaktärerna med i filmen? I, nej, Darth, Darth Vader och uh, Luke Skywalker. Uh, ja, Darth Vader hjälm ju med. Ja, men... Nu är... uh, spoilade vi i filmen, men Luke Skywalker också. Så det vet, det vet vi nog de flesta ja alla karaktärerna, ja utom då Darth Vader är inte med i in person. Men de andra finns ju med. Ja, men just det. Darth Vader finns inte med. Men ändå ska han vara med i spelet. Nu älskar mm. jag Darth Vader i så sätt. Så att det är inte därför. Men han har faktiskt ingenting där att göra. Det tycker jag inte. Nej, och in inte Luke Skywalker så som han framställs som den figuren heller. För Nej, för det är ju en ung Skywalker som är med i spelet. Mm. Och det kan man ju inte kalla honom idag. Sen är det ju... Vad var det, BR-leksaker sa väl någonting om att det fanns inte att beställa när vi gjorde beställningen. Mm. Så nej. att vi ska göra det så fort vi kan. Okej. Finns det överhuvudtaget som är ja, plastleksaksfigurerna? Finns det någon Ray-figur överhuvudtaget? Hon är ju inte ens med på bilderna på förpackningarna. Jag kollade efter en sån eh, före jul för jag tänkte, eftersom vi skulle gå på juldagen då, eller vi gjorde ju det ja. till Ejra eh, då men jag kunde inte hitta Ray så jag köpte ingen alls nej det för att den, jag kunde inte hitta den och tyckte det var jäkla konstigt ja jag tycker alltså, men alltså det är 2016 nu det var 2015 när det gjordes ärligt talat skärpning det är väl... men det var ju samma sak de inte tog med Black Widow Eh, bland eh, actionfigurerna När de gjorde eh, Avengers Assemblen Ja men det är samma sak Och hörde jag också Någonstans nu att eh, Black Widow finns ju med i Disney Infinity Spelet mm. eh, Men hon är den enda som inte Kan lyfta och kasta bilar okay. eh, ja. Nu är det ju så att hon det. har ju ingen superstyrka. Nej, det har så att inte det, inte är ganska, det, är ju, det är ju ganska Naturligt att hon inte kan lyfta och kasta bilar jag är hakarna? Ja. Kan han kasta bilar? Ja. ja men han har inga superstöcker. Nej. Nej. Så att, eh, ärligt talat, eh, jag, jag hänger det, inte Det Finns det sådana stora hål i logiken att man kan parkera en folkvagnsbuss? Liksom? <laughs> ja, verkligen. Alltså, jag hänger inte med på den här eh, feministkampen som vissa damer för. Det, jag tycker det är fel att framhäva. Eh, Kvinnan hela tiden. Jag, jag, jag är för den mänskliga sidan, däremot att alla ska vara lika. Inte någon ska sticka, ska vara mer speciell än den andra, utan vi är alla med på alla tågen, så att säga. Det är det, det, är det som är feminism. Ja, men det finns alltså, det ju de som är lite fientligare. I den rätta skeppnaden så är det just det att alla. Ja men det, det finns, det finns ett, de som är, är lite mer aggressiva och tycker att kvinnan är bättre än allt annat och då måste vi framhäva. Det är ju samma sak. Jag tycker inte det ska finnas varken kvinnodagar eller mansdagar eller vad det nu är utan det, det är ju samma sak med löner och alltihopa. Det ska inte finnas. Rakt av. Ett streck så. Dra ett streck rakt av. Där lägger vi oss. Punkt slut. Alltså ska det vara så jävla svårt egentligen? Nu blir det politiker också. Det lägger vi om med en gång. Jag lovade så att... att du skulle prata om sånt. Ja, så därför lägger vi om med det. Utan vi går in på nästa grej. Vi kan kalla det för ideologi annars. Ja, det kan vi väl göra. Vi prata om tigrar istället. Ja, tigrar. Fast det, det låter ju faktiskt eh, bättre än vad det är. Det är nämligen så här att igår kväll när jag skulle gå och lägga mig så såg jag på Twitter att Annika Tiger är död. Och nu sitter alla som stora fågelholkar det är bara ett fåtal som säger nej. Jag kan ju säga så här att Annika Tiger kan vara ganska stor anledning till varför vi faktiskt sitter här idag. Och gör det vi gör. Annika Tiger var en av de stora pionjärerna inom den svenska IT-tekniken. Går man in på hennes hemsida atiger.se så finns den första... HTML-skolan för att lära sig att koda hemsidor där. Vi som var med på den tiden, vi har suttit och följt den här ganska många gånger för att få upp en, ja, kanske inte snygg hemsida, men ändå en hemsida. Och nu, ja, då går ni igår. Efter en tids sjukdom i Kol. Så att vi... Vad tråkigt att höra. Det tar väl en tyst sekund för henne. Så, då var det. Eh, skicka den länken så att ni kan gå in och titta på atiger.pp.se som sidan heter. Som var bland, hon var bland de första som hade en personlig... Eh, vad hette det? e adress också. Lärde jag mig någonting nytt idag med. Fan. Ja. Den här dagen också. Precis. Eh, det var allt som jag hade. Ja. Ska vi skjuta i formalien och hänvisa till hemsidan? Tja, vi har hållit på så pass länge ändå så att vi gör väl det. Gå in på a18podcast.se om du vill veta var alla länkar och allt sånt. Och är det så att du inte orkar göra det så finns ju formalien med i avsnittsbeskrivningen sen på både iTunes och allt sånt där också. Så att, ja. Ja, Det var det hela. Det var det. Det är. det. Då tackar vi så hemskt mycket för den här gången och på återseende nästa vecka. Eller återhörande kanske? Då gör vi det! Over and out!